Lenengo sentsazio izantzen baixo, ba neko neko kontaktua. Eh, uh -huh. eguna e, e, e, joanala mm, lehenengo astea pasata, mm, bai, bueno, gero erritmo badatu behar duzu. Nik gidetez bein bakarni eh, hasan honi, bueno, negainera eh bulegoko ordenadore erabiltzen dut. Ta, bueno, bulegoan ni ez nago polagon euskaraztik asteko. Ta orduan ni egiten dudana da aste astearen hasieran dena inprimatzea. Etsera eramaten dut errazago da, eh. Baya, hori, horretan 5 minutu eta nik ez dut papera e, e, ordaintzen. Gero etxera da dut edo hori gauetan eh horretan esku edo horrela e, segitzen dut egiten. E, eta. eta gero bueno, etxean badukagu beste ordenadore bat, baina ni nahiago dut egia da paperetan egin. Mm -hmm. Eta horita gero, bueno, bai, sartzen dut eta eta horresegetik bakarnek oso harritutza zegoen, zere niraldetik beti ez zuen ezer ikusten eta zum momentu batean dena zegoen e, amaiturik. Ba, hor deske egiten dut. Eskibar. Dena prestatzen dut, eta azken momentutan dena berriro kargatzen da. Ba, eskibar. normalean ere, e, online ikaslekin badago eh zure kasuan gainera lan o sea, guri ikuspiritik, eh. Mhm. Mm Zuretzatik boloso garbi dago ez dela lan gehiago, baina gure ikuspegitik, johor o egiten sea, du gero etxera eraman, gero bueltatu, gero Ez, baina, bueno, dena dela hindi dut lehenengo aldia guztiz irakur behar duzu hazi baino lehen eta hor dut imprimatzea etxera eraman gauza bera da dena dela idazten duzunean zehor bait ezk behar duzu eta gero zuzendu Orduan eskuz edo beste, beste ordenadore batean idaztea eta gero berriro berridatzi eta dena, azkenean adibidez, nik, bueno, nik testu bat idazteko, bai, ordenadoren baten aurrean oso sentitzen naiz eta askotan paper baten aurrean baino hoge. baina eskema bat idazteko aderantzez. Bai, bai, horretaz hitz. Eta orduan, bueno,